Oco. in a little quiet town just south of the Mexican border. There lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still Juanita would sing each day in the fields as soon as her work was done. Dobrý večer, milé kolegyne a kolegovia, ešte raz dobrý večer, Janka z 5. poschodia, Marienka z 9. aj Tijaničko na r -ku. Keďže je dnes náš sviatok, rozhodli sme sa bedlivým a prenikavým vo voľským okom, zbližšia sa pozrieť na prácu našich oných, eh, tvorčích kolektívov. večer. Počúvate pondelník. Čo si dnes môžete vypočuť? Na úvod, úvod. Na záver, záver. A medzi našu pravidelnú rubriku vieteže. Keďže je úvod už za nami, prejdeme priamo k rubrike vieteže. Viete, že pražské metro má 16 000 metrov? Viete, že po invázii digitálnych hodiniek na náš trh sa už nehovorí, dostaneš na ciferník, ale na display? Viete, že nosnosť hromozvodu na veľkých mlynoch sú len traja muži? Viete, že sa vo vlakoch neoplatí otvárať okná, pretože tlakové vetranie by bolo neúčinné? A na záver, motto na veľkú noc. Čím viac vtákov, tým viac vajec. Reláciu hudby, humoru, hororu a satyry. Reláciu večerné stretnete. Koho jsme pro vás na dnes večer pripravili? Bude to úryvok z knihy amerického spisovatěla Harold Duckla, Nebezpečenstvom troch svetadielov Autor v tretej, nedopísanej kapitole, opisuje svoje stretnutie s africkými kanibalistickými trpaslíkmi. Obstali ma zo všetkých strán, len čo som zabil kraj tú ktorá sa mi obtočila okolo tela. Nebolo ich veľa, ale boli nebezpeční. Všetkých tristo bol ozbrojených nožmi a lukmi, ktoré našťastie neboli nabité. Aj najvyšší z nich mi siahal ja len po prsi a hoci zdvihol svoj 40-centimetrový nôž. Z prvoti som si myslel, že majú chud na mŕtvu krajtu, ale nebola to pravda. Tá sa ukázala až potom, keď ma začali podpichovať zozadu. Potom sa vynoril akýsi chlapík s kuchárskou čiapkou na hlave, a premeriavajúcima odborným pohľadom sypal do kotlíka s vodou a késy korienky. Tu sa poznámky Herolda Klea končia. Ďalšie výskumy ukázali len toľko, že na jedálnom lístku afrických trpaslíkov pribudlo nové jedlo, krajta plnená belošinou. Komu se kríži? oční víčka, ať běží spát. A kdo má bohatýho strýčka, ten ať je rád. Kdo chodí s panou do lesíčka, a komu pod mě zházne svíčka, nesmí se bát, nesmí se bát. Toliko teda pohľad na bát, pondělok. A teda se pozříme na útorok. <tějí> Milé kolegyne a kolegovia, všetci poslucháči, štúdio MD1 pred vás stavia... Prírodovedecké zrkadlo. Milé kolegyne a kolegovia, dnes večer bohužiaľ prírodovedecké zrkadlo nebude, a tak sa musíte pozrieť každý do svojho. No. Horizont. Dnes vám predstavíme ďalšiu zo série skupín, ktorá teda však lebo teraz nekomerciu vám nekomerciu predstavíme. Autor tejto ozaj, ešte sme vám nepovedali dobrý večer. Teto tejto skladby je trochu známy medzinárodný klavirista Anthony Green. Celý svoj život prežil preto, aby na záver sa napísal túto skladbu a bol populárny jeho tvorba hraničia s genialitou a genialita, ako vieme, zo so slabomyselnosťou. Ale o to nejde. Venujme sa teraz konkrétnej jeho skladbe. Všimnite si, keď ju budete počuť, ako z nej priam cítiť Grinovho ducha, ako z nej priam srší. No, no počúvajte. Milí priatelia nekomerčnej hudby. tešíme sa na stretnutie s vami znova o týždeň. Toľko utorok a teraz je na rade streda. D, štúdio 1 prináša reláciu pod názvom Posedenie pri vážnej hudbe O chvíľu si vypočujete skladbu, ktorej históriu vám niekoľkými slovami priblížim. Jej autor, v súčasnosti anonimný, sprvoti vôbec neprojavoval známky záujmu o hudbu, skôr naopak. V okruhu svojho dosahu neznášal žiadne reprodukčné sústavy mono, stereo ani quadrofónne a jeho jediným koníčkom boli karty a pivo. Ale raz, keď si do svojho domčeka zavádzal elektrický prúd a prvý raz mu zasvietila žiarovka, rozsvietil sa nápad aj v jeho hlave a tak sa dostal na struny, ktoré znamenajú svet. Na počasť elektrického svetla zložil skladbo 1. volt a talianské umenie renesancie ju prevzalo z nášho originálu pod názvom La prima Volta. Čo Nasleduje štvrtok. Stačí. Čo robíš, dievča? Čo robíš, dievča? V tráve zelenej, tráve zelenej. A teraz, similé kolegyne, pripravte cerušky a papiere. Protože po nastavujúcej skladbe vysílame náš pravidelný bleskokvíz. Keď ho ubíješ, keď ho ubíješ, komuže? Bleskokvíz Pre istotu ešte zopakujem pravidlá nášho Na čísle telefónu 2168 čakáme vaše odpovede na našich 5 otázok, ktoré ale pozor, čítame len raz Prvá otázka kto ukradol smotanu? Druhá otázka. Koľko stojí kilo hrušiek, keď jedna stojí v šírom poli? Pomocná otázka. A čo vaši doma? Tretia otázka. Koľko bleskových je 1300 hrmených, ak vieme, že na spodnej strane kvádra je teplota 120 stupňov celzia? Štvrtá otázka? Nesvietím zbytočne? No a konečne odpoved na piatu otázku znie. Druhé mydlo zprava. také hudobnú reláciu štúdia Mliňská dolina. Dnes vám priložíme pár slovami text pesničky, ktorú iste všetci poznáte, ale jej slová sú vám neznáme. Vieme, že ani veľmi nie ste zvedavé, čo sa v nej spieva, vedie iste lepšie predstaviť si niečo iné, ako v skutočnosti je. Ale dosť už bolo rečí, prejdeme priamo na príklad. V spieva spievá o svojej dovolenke pri stredozemnom mori, kde sa zoznámil s krásnym dievčaťom. Lenže zoznámenie ako také nikdy nestačí, a tak potom, čo dostal košom, zamýšľa sa nad príčinami. Díva sa do morského blankitného zrkadla a bojí sa, že na príčine boli jeho veľký nos, či zelené oči, úzke pery, deravé zuby, zkrátka, či bola na vine realita. Ale nie, ta prava príčina spočíva niečom inom. Poprétol si niektoré frázy v očebnici francúzštiny. Les roses, la vie, les. Sous. Tiens oui l'amour, j'en avais fait tout le tour. Et heureusement comme les copains, je vais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Bon. <truits> Grand Prix. Príjemný dobrý večer, milé kolegyne a kolegovia. Vítam vás pri počúvaní v poradí už 21. kola Grand Prix. Rozhlasuje štúdio Mliňská dolina. Grand Prix! Od minulého kola sa toho veľa zmenilo. V šesťklade vypadlo rovných 10 postupilo a sme pre vás vybrali ako úplne nových. Počtom bodov 24 a zúzmevom na perách konečne zvíťazil Oliver Onion s úplne novou stavbou Rumbaba Rumbaba. rebríček híd parády v Mliňskej doline. Počúvate hudobnú reláciu Štúdia Mliňská dolina. Počúvate reláciu Grand Prix. A na záver Rekapitulácia. Počtom bodov 24 a z úsmevom na perách konečne zvýťazil Oliver Roninan úplne novou stadbou Rumbaba Rumbaba. 2168 2168 2168 2168 2168 2168, 2168. 2168. Počúvate jimerický kód nášho telefónneho čísla. A to je pre dnešok už naozaj všetko. Lúči sa s vami Team Grant pri vzložení STM-ka, mikrofón a predzosilovač. proza a my. Večerná chvíľka umeleckého slova pre vás. Myslím, počujete údivky z romantickej prozy pána Gulinesa, kniha rekordov. Nie, nemôžem povedať, že by ma to ovplyvnilo. Bol som už rozhodnutý, no ona si nedala povedať a tak som ju musel prekonať. Bol to môj už druhý rekord. Bol to vlastne iba žart. Zal som do ruky granát. Pomaly som si ho prezeral, keď som zbadal, že nie je v ňom niečo v poriadku. Od tej chvíle som nemohol spávať. Stále mi to vŕtalo hlava. Sled mojich myšlenok bol neusporiadaný a ja som bol na pokraji svojich síl, keď, keď to prišlo. Predstavil som si ho ešte raz a vtedy môj zrak upútalo niečo, o čom som vedel, že je veľmi dôležité. Stačilo už len málo, a ja som na to prišiel. A to ma už pocit prvého človeka, ktorý vyslovil to, bol gumový. z nás pátek vítá. Účetní popelář i kosmonaut nad Prahou vrtulník lítá. Začíná bitva aut. Večer, milé kolegyňa a kolegovia, vítam vás pri počúvaní pravidelnej piatočnej relácie. Ahojte. Funus pre vás pripravilo pre tieto dni licenčnú nahrávku firmy Panorama pod názvom Hudba na 33 obrátkach. Treba veriť, že platne bude mať u nás aspoň podobný úspech ako ďalšie posledné nekomerčné nahrávky. Ponúkame vám prvú ukážku z tejto LP a táto hudba vás bude sprevádzať celou dnešnou reláciou. Ahojte! Svet známy, neznámy. Aj dnes sme neopomenuli zoznamývať so svetom známym, neznámym. Tentokrát pre vás máme dobrú správu. Podľa nej medicínmani, vlastne vedci v oblasti medicíny z amerického San Diego, objavili spôsob, ako sa rozprávať s mrtvým aj po desiatich minutách po klinickej smrti. Jedinou chybou tejto metódy je to, že mŕtvy neodpovedá. našich vydavateľstiev. Dovoľte, by som vás privítal pri počúvaní našej pravidelnej informácie o novinkách pod pútami našich kníh kubectiev. Prednedávnom vydalo nakladateľstvo Mladé letá knihu Márie Ďuríčkovej, Danka a Janka vedícii stopy. Dozviete sa v nej praktické rady o výchove dvojčiat. Autor Alan Terno vás vo svojom cestopise nížinami Himaláji so so životom na morskom dne. Priateľov detektívok iste poteší druhé vydanie publikácie Perly Segedinskej, ktorú nazvala Honduraská kuchyňa. Spolu s ňou si môžete kúpiť na reprezentačnom kredovom papieri knihu Doktora Smeťa ako predísť črevným katarom. Dúfame, že ste si niečo z našich ponúk vybrali a že čoskoro navštívite naše knižnice. Studio 1. MT Studio 1 uvádza udobnu reláciu pod názvom Hojdačka! Dobrý večer, milé kolegyne a kolegovia. Sme radi, že nás počúvate. Prišli sme vám dnes večer, aby ste nás počúvali. Do dnešného okola Hojdačky, a skutočne môžeme povedať, že je poriadne guľaté, teda to kolo, postupilo zo pár starých skladieb a ostatné sme dali do počtu tiež staré, veď hojdačka je rebríček. Rebríček starých vyloženie skladieb. Úvodom by sme vás chceli ešte poprosiť, aby ste nehádzali hlasovacie lístky na zem, keď je schránka už plná. Verte, je to neestetické a naviac, mnoho lístkov je tak špinavých ešte skôr, ako ich použijeme my. Toľko len teda a poďme k veci. Prvé město získává skladba od skupiny Petr Novák s názvom Povídej. Získala párny počet bodov a preto je prvá. Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. Jestli když večer nejspát ti polivek dá, tak jako já. To už je dávno, tak povídej, hej povídej, povídej. nesné kolohojdačky pre vás pripravili a lúčia sa s vámi od techniky Beata a od mikrofónu Robert od techniky Beata a od mikrofónu Robertekníki Beata a od mikrofónu Robert od techniky Beata a od mikrofónu Robert od techniky Beata a od mikrofónu Robert od techniky Beata a od mikrofónu Robert o